Там зогнило, там струхлявіло. «Усу спільнили!» – бурчить Павло Музика. «А?» – наче прокидається текляку й біда. «Кажу, усу спільнили!» «Горинко та й годі!» – тулить Марія сорочку до грудей. «Скільки горя того! Не видно кінця і краю!»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 І голову тягує в плечі, наче боїться удару. Забрала, а тепер неси. <свят> Куди нести? Неси туди, звідки принесла. А я не хочу, щоб шпитальний та яремний мене посадили. Посадили за тебе. Я не брав, я не крав. То чого маю сидіти за оце? За колгоспівське. Неси. Та ж згона їй за плечем, Павло, називається Марія. А тобі що до того, хай гнеє їй кліє, полоспіське? Ту я ж сорочка. А я кажу, що сорочка теж колгоспіська, хай згоне їй за Віддай. Павло музика вириває в жінки свою вишиту сорочку і теці теклику й біжі. «Бери, йди!» Плаче Марія. Плаче й далі за сльозами більш нічого не бачить. А коли розплющується, то нема в хліві ні чоловіка, ні текліку й бідрі З кумаком того гіркого вишивання, мов би все приснилось, і тепер пече голову та сушить думки».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 оглядається на город і на садок. «Домко! Чи спить, чи нема?» Загрібаючи кривими ногами землю, дід гнилоквас іде у хату, бо діло своє знає. «Домко!» Уже у хаті. «Нікого!» Морщучись від нудотного запаху, гнилоквас вступає до квітчастої завіси що відгороджує куток і смикає завісу в бік. О, Господи! Христина! В кутку на воському дерев'яному тапчані, вкрите ряденцем, лежить жінка, столивши руки поверх того ряденця. Пальці такі сухі й жовті, що застромить поміж них свічку і засвіти. Покійниця покійницей лежить.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 «Готова! Христа, чуєш? Признайся, ти готова!» Христина мовчить. «Так готова! Дідько б тебе забрав!» Томаніючи головою, кар погнило квас, лапає долоною по кишені, шукаючи курива, але згадує, що і кресало, і тютюнь забувся взяти, а тому досадливо крекче.